Vi ses imorgon. Nå, no, det rätta nu. Han sa att han inte flyttar förrän nästa månad för han har träffat en flicka och hon ska flytta med honom. Det var som tusan. Han har ju inte sagt något om någon tjej. Nu förstår jag varför han inte har kunnat komma hit de senaste veckorna. Och han som sa att han arbetade så mycket... Text 70. sjuttionde texten, Erik i Hamburg. När Erik Olsson kom till Hamburg upptäckte han ganska snart att den tyska han hade lärt sig i skolan inte räckte till i alla situationer. Men hans arbetskamrat Nisse Blomqvist hade varit i Tyskland tidigare och därför fick han vara tolk åt Erik ibland. Före hemresan stod de i hotellets vestibul och väntade på bussen till flygplatsen. Den dröjde och Erik bad Nisse fråga portrén varför den aldrig kom. Vad säger han? Han säger att han inte vet när bussen kommer. Vad säger han nu då? Han säger att den alltid är försenad och att man aldrig kan veta när den kommer. Fråga honom om man inte kan åka med någon annan buss. Nej, det står här i broschyren att man inte kan det. Ja, men tänk om den här bussen inte kommer alls. Vi har inte lång tid på oss nu. Äh, det ordnar sig. Vi väntar ett par minuter till. Till slut blev de rädda att de inte skulle hinna med planet och eftersom bussen inte kom i tid tog de en taxi. Text 71 71 texten Ankomst till Arlanda del 1 När planet från Hamburg hade landat på Arlanda Gick Erik och Nisse genom passkontrollen och fick stämplar i passen. Sen hämtade de bagaget från rullbandet i ankomsthallen. Erik tog sin väska och gick med något nervösa steg mot tullkontrollen. Han hade köpt en flaska för mycket ombord på planet men gick ändå på den gröna sidan. En tulltjänsteman stoppade honom och frågade om han hade något att förtulla. Erik sa att han bara hade en limpa cigaretter och en flaska whisky. Tulltjänstemannen tittade misstänksamt på honom men lät honom passera. Text 72, 72 texten. Ankomst till Arlanda, del 2. Greta och Karin och hennes pojkvän Göran hade kommit för att möta Erik och väntade på honom på andra sidan kontrollen. Erik kände sig fortfarande generad när han gick fram mot dem. De ville genast veta hur resan hade varit och vad han hade gjort i Tyskland. Men Erik var trött och sa till dem att lugna sig lite. Vi kan väl ta en kopp kaffe i kafeterian först föreslog han. Medan Göran hämtade bilen som han hade parkerat långt därifrån började Erik berätta. Han hade handlat allt de hade bett honom om. Han hade haft ett bra hotellrum men han hade inte sovit särskilt bra för han hade ätit och druckit mer än han var van vid. Han hade faktiskt arbetat ganska mycket också och lyssnat till många intressanta diskussioner även om han inte hade förstått så mycket av dem. Han hade ju glömt tyskan. Sen ville han veta hur familjen hade haft det medan han hade varit borta. Hade de saknat honom? Greta försäkrade att de var glada att han var hemma igen och Karin sa att allt hade varit som vanligt. Hade han verkligen trott något annat? Text 73, 73 texten. En bilolycka. Mats har varit på fackföreningsmöte. Han är på dåligt humör för mötet gav inget resultat och han grälade med Ann innan han åkte hemifrån. Hon tycker nämligen att han är borta alldeles för mycket. Är det inte fotbollen så är det facket. Efter mötet gick de andra till en pub. Men Mats vågade inte följa med. Han hade dåligt samvete. Nu sitter han alltså i bilen på väg hem. Då händer det. Från höger kommer en mörkblå Volvo- och innan Mats hinner bromsa har han kolliderat med den. En arg bilist rusar ut ur Volvon och skriker åt Mats som inte vet vad han ska säga. Han är lite chockad. Hur kunde det här hända? Varför lämnade han inte bilen hemma i garaget? Vad ska han säga? På trottoaren står de som såg kollisionen och berättar för alla som vill höra på hur olyckan gick till. Och på gatan står en lång kö av bilar med irriterade bilister som alla tutar och vill fram. Efter en stund kommer en polisbil. En polis dirigerar om trafiken och en börjar anteckna bilnumren. Och sedan börjar ett pinsamt förhör. Text 74, 74 texten. Polisförhöret. Kan jag få se körkortet? Mats blir kall över hela kroppen. Han minns plötsligt att han bytte kläder innan han åkte hemifrån och nu är plånboken kvar hemma. Jag har tyvärr glömt det hemma. Det var illa det. Och registreringsbeviset är förstås också hemma. Ja, jag är rädd för det. Kan ni blåsa i den här ballongen? Mats blåser. Och han är ganska glad att han inte gick med gänget på pubben. Han tänker på att det kan bli dryga böter- och kanske fängelse om man kör bil med alkohol i kroppen. Det räcker med att han måste betala för att han inte har körkortet med sig. Ja, det ser ju bra ut. Det var tur för er att ballongen inte blev grön. Och hur gick det här till? Jo, jag kom den här gatan rakt fram. Och i korsningen kom Volvo från vänster. Ja så. Den kom från vänster. Nej, från höger var det visst. Men jag såg faktiskt inte någon bil förrän det var för sent. Såg ni ingen bil? Men ni är ändå säker på att den kom från höger? Ja, det är jag. Men då hade han förstås rätt. Just det. Men ni satt väl i andra tankar? Jag är verkligen ledsen konstapeln. Jag hoppas att min försäkring täcker alla skador. Vi kommer att höra av oss. Ni kanske har en klarare bild av vad som hände när ni kommer in för domstol. Adjö. Mats suckar lättad när polisen går för att förhöra den andra bilisten och ta upp namn på vittnen. Bilen har fått en ordentlig smäll men Mats lyckas ändå starta motorn. Han kör långsamt och försiktigt hemåt. Han är glad att han har klarat sig. Text 75, 75 texten, fotboll. Fotboll är en av de populäraste sporterna i Sverige. Ingen vet väl hur många fotbollsspelare det finns. Men man spelar runt om i landet på företag, fabriker, kontor med mera. Och naturligtvis också i de högsta divisionerna. Varje större fabrik eller kontor deltar med ett eller flera fotbollslag i korpsserien. Fabriken där Erik och Mats arbetar har ett lag i en av de högsta serierna. I laget finns spelare från alla avdelningar inom fabriken. Matt spelar i kedjan och har gjort rätt många mål under vårsäsongen. Under sommaren gör man ett uppehåll innan höstsäsongen börjar. Erik är inte lika rörlig som förr då han spelade i försvaret. Han har istället blivit lagledare och ser alla matcher som laget spelar. Text 76, 76 texten, efter matchen. Idag är det torsdag och alla på fabriken är besvikna. Igår spelade man mot det bästa laget i serien och förlorade med 8-1, deras största förlust på flera år. Mats gjorde det enda målet en kvart före full tid, men det räckte förstås inte. Alla undrar hur det kunde gå så dåligt för dem. På rasterna hör man de vanliga bortförklaringarna. Domaren var dålig. Våra bästa spelare var inte med. Åtminstone två av målen var offside. De spelar oskyst. Eller? Vi hade motvind hela matchen. Det blåste från sidan. Planen lutade åt höger. Bollen var rund. Text 77, 77 texten. Mats drömmer. I drömmen kan det gå bättre. På natten drömmer Mats att det är fotbollsmatch. Det är match i Allsvenskan mellan AIK och Djurgården. Och in på planen springer Mats själv. Publiken hurrar och alla undrar vem den nya spelaren i AIK är. Han som har nummer 9 på ryggen. Redan i sjätte minuten dribblar han bollen förbi motståndarna och skjuter stenhåk i mål. 1-0. Publiken jublar av glädje. I artonde minuten får han en passning från vänster och skjuter mellan benen på Djurgårdens målvakt. 2-0. I andra halvlek ökar Mats till 3-0 och 4-0. Men alldeles före slutsignalen blåser domaren i sin pipa och går fram mot Mats och skriker hans namn. Mats blir orolig, men så märker han att domarens pipa låter som hans egen veckaklocka. Och domarens röst liknar Hans. Mats, det är dags att gå upp nu. Ja, ja, jag måste bara drömma färdigt först. Han blundar och försöker uppleva samma stämning igen. Men nu är drömmen annorlunda. Han står ensam på fotbollsplanen. Publiken har gått och matchen är slut. Förbannade klocka! Mumlar han för sig själv. Då ser han resultattavlan. 4-0 till AIK. Han ler belåtet. Debutmatch i Allsvenskan och fyra mål. Det är inte dåligt. Text 78. 78: om det är texten. Tjänare. Nej, men tjänare, Rune. Hur står det till? Bara bra. Och själv då? Det är synd och klaga. Och frugan mår bra. Ja, men hon var lite krasslig förra månaden. Hon hade visst en släng av influensan. Men titta. Där kommer Berra. Tjena, Berra. Hur är läget? Under kontroll. Och du själv. Det knallar och går. Hej, Rune. Hur lever livet med dig? Det var inte igår vi sågs. Nej, det var ett tag sedan. Jo då, det är ganska hyfsat får man väl säga. Hörru, såg jag inte i tidningen här om veckan att du hade gift dig? Jo, jag blev fast i slut. Ni får väl komma upp och hälsa på gumman och mig. Nej hörni, nu måste jag kila. Vi hörs. Ha det så bra. Och hälsa frugan. Ja, det ska jag göra. Ring någon gång. Jag står i katalogen. Ja, jag måste också sticka. Vi ses. Ja, det gör vi. Hej då. Text 79 79 texten Personligt Maria och Åke är hemma hos sin vän Lars Han har bott ensam i flera år nu Men tidigare var han förlovad med en flicka Som lämnade honom för en amerikan De brukar skoja med varandra om Att Lars ska sätta in en annons i tidningen För att få kontakt med en ny flicka Se här Lasse här finns ju flera sidor med äktenskapsannonser idag. Lyssna nu. Finns du den rätte mannen för mig? Jag är en ensam flicka på 25 år som söker en lugn, rökfri och barnkär man med ordnad ekonomi. Jag är intresserad av hemmakvällar, bilturer och skogspromenader. Svar till kanske du och jag. Men det är ju omöjligt. Lasse röker ju som en skorsten. Den här då Lasse. Hör här. Ordentlig man söks av 28-årig kvinna. Jag är mörkhårig och slank och har ett fördelaktigt utseende. Mina intressen är barn, hundar, litteratur och musik. Du får inte röka eller dricka sprit. Svar till, jag väntar. Är alla så tråkiga? Nej då, här har vi henne. Jag är en barnslig, oekonomisk tjej. 24 år och ganska ful. Men inte tråkig, hoppas jag. Jag röker och tar ett glas ibland. Och jag tycker inte om att gå i skogen. Du kan vara lång och blond. Eller kort och mörk. Bara du har humor och tålamod. För jag är ganska envis. Svar till hopplös. Toppen. Skynda dig att svara nu. Nej, jag skulle aldrig våga skriva till en flicka så där. Och sen ska man träffas vid Stureplan och ha en röd nöjlika på det. Nej, jag törs inte. Jo då, vi ska hjälpa dig att skriva. Har du en penna? Här är en. Det är bäst att smida medan järnet är varmt. Text 80, åttionde texten. Lasses brev. Här är brevet som Lasse skickade till slut. Stockholm i juli 1976. Kära Hopplös. När jag läste din annons förstod jag genast att det var mig du menade. Din beskrivning stämde precis. Lång och blond eller kort och mörk. Så ser jag ut. Och så röker jag. Bra va? Och jag hatar skogen. Vi kan sitta tillsammans och röka och besvara kravbrev. Jag är nämligen lika oekonomisk som du. Det vill säga, jag har inga pengar alls. Just nu arbetar jag som brevskrivare. Men om någon minut är jag arbetslös igen. Men jag lever på hoppet. Mitt namn är Lasse Nygren. Jag har bott i Stockholm de senaste 15 åren men jag kommer från Norrköping och det hörs Jag bor i en etta i ett rivningshus och blir väl utflyttad till någon förort så småningom Jag väntar på att få ett svar från dig Det är det enda jag gör Men hur avslutar man ett sånt här brev? Jag försöker så här Puss och kram. Lasse. Text 81. 81 texten. Vardagsproblem. När man lever ihop och träffas varenda dag kan det hända att man går varandra på nerverna. Ofta är det småsaker man retar upp sig på. Till exempel att sängen är obäddad eller att fönstret inte är stängt fastän det är svinkallt ute. Att toaletten är upptagen för länge. Eller att lyset är tänt i ett rum där ingen är. När man kommer hem är våningen ostädad. Och kläder och gamla tidningar ligger omkringströdda överallt. Mjölken har stått kvarglen på köksbordet hela dagen och är full av odiskade tallrikar och glas. I stekpannan ligger en bränd biff från igår. Någon är försenad till middagen eller tar med sig oväntade gäster hem. Och när all maten är uppäten kommer fler objudna gäster och ringer på. Då gäller det att ha sinne för humor Text 82, 82 texten. Jag ser karar. När Mats kommer hem efter fotbollsmatchen på lördags eftermiddagen går han in i vardagsrummet utan att ta av sig skorna. Han sätter på tvn och sjunker ner i sin favoritfotölj. Då kommer Ann in med en kasse full med tvätt. Hej, jag kom just in. Var har du varit? Vad tror du? Ser du inte att jag har tvättat? Men herregud så det ser ut i tamburen. Har du inte märkt att det är städat här inne? Att golvet är nytvättat till exempel? E jaha. Då kunde du väl ha tagit av dig dina våta skor innan du kom in? Åh, oh, förlåt. Jag var bara så trött. Och programmet började precis när jag kom in. Tror du inte att jag är trött då? Jag som har tvättat dina kläder och städat hela våningen. Och så har jag skurat golven och vattnat blommorna och piskat mattorna medan du bara har roat dig. Jösses! Nu får du laga maten ikväll. Jag går ner och manglar lakan och handdukar. Jag hoppas att maten är färdiglagad när jag kommer upp. Fruntimmer. Inte en sekund får man vara i fred. Text 83, 83 texten. En resa till Finland. En dag i början av september läste Erik en annons i tidningen om en billig två tur till Finland. Och nu ska hela familjen utom Karin resa till Obo eller Turko som det heter på finska. Tidigt på morgonen beger de sig till hamnen för att gå ombord på en av de stora Finlands båtarna. De har ingen hytt eftersom de reser på dagen. Men det finns salonger att sitta i och vilstolar överallt på däck. Om man vill kan man äta lunch i matsalen, ta ett glas i baren, köpa billig sprit och choklad och billiga cigaretter. Eller ta ett bad i saunan. Eller bastun som det heter på svenska. Familjen Olsson börjar med matsalen. Där har de beställt bord till första lunchen. Man serverar sig inte vid borden utan var och en får själv gå och hämta maten vid ett långt bord där allt står framdukat. Ett så kallat gående smörgåsbord. Det finns hur många rätter som helst. Kött. Bullar, prinskorv, Jansons frästelse, sill, sill och åter sill. Omuletter, skinka, lax och sallader. Och allt detta är bara förrätter. Sen finns det varmrätter också. Och efterrätt för de som vill ha. För alla får äta så mycket de orkar. Efter tio timmar är de framme i Åbo. Det har varit en lång resa och det är skönt att få gå i land. Som tur är är det inte långt till hotellet där de ska bo. Text 84, 84 texten. På hotellet, del 1. God dag. Ni talar svenska, eller hur? Ja visst. Här talar vi både finska och svenska. Vi hade reserverat ett dubbelrum och ett enkelrum. Hur var namnet? Olsson. Ja, Jo då, här har vi det. Ett dubbelrum och ett enkelrum för en natt. Lördagen den tionde. Det finns väl dusch på rummen? Ja, i dubbelrummet finns det ett stort badrum och i enkelrummet en toalett med dusch. Får jag be er skriva in er i den här liggaren. Namn och adress? Ja tack. Och nationalitet. Det står yrke här. Ska det fyllas i? Ja. Eller titel om ni så vill. Herr går bra annars. Tack så mycket. Här är nycklarna. Dubbelrummet ligger på andra våningen och enkelrummet på fjärde. Hissen är runt hörnet till vänster. Text 85 85 texten På hotellet Del 2 Familjen tar hissen upp till andra våningen där Erik och Greta stiger ur. Johan fortsätter två våningar till. Greta låser upp dörren till rum nummer 28- och de stiger förväntansfulla in genom dörren. Vilket stort rum! Och vilka sköna breda sängar! Och vilken utsikt! Man kan se havet. Ja, det verkar vara ett renligt och snyggt hotell. Men så kostar det ju också. Nu tar jag och packar upp. Och sen ska jag gå upp till Johans rum och hjälpa honom att packa upp. Och hänga in kläderna i garderoben. Har du sett var vår garderob finns? Ja. Den är ute i hallen. När Greta knackar på dörren till Johans rum ligger Johan på sin säng och sover. Han gick och la sig så fort han kom upp på sitt rum. För han var så trött efter den långa resan att han knappt kunde hålla ögonen öppna. Har du packat upp nu? Va? Ligger du här och drömmer? Vi tänkte gå och äta en bit mat om en liten stund. Du är väl hungrig? Mm. Jag hänger dina ytterkläder här på kroken utanför duschrummet så kan du lägga dina underkläder i byrålådorna sedan och ta en dusch. Du känner dig säkert piggare. Ja, ja. Ta det lugnt. Vi ska ju bara stanna en dag. Kom ner till oss när du har duschat så går vi tillsammans till matsalen. Vi bor i nummer 28. När Greta kommer tillbaka till rum nummer 28 ligger hennes man på sin säng och sover djupt. Ja, se karar. De är sig lika. Gamla som unga. Suckar hon. Text 86. 86 texten. Kväll i Åbo. Greta väcker Erik och de klär om sig medan de väntar på sin son. Greta har en ny klänning och nylagt hår. Hon var hos hårfrisörskan igår. Erik har sin gamla kostym men den har varit på kemtvätt. De åker ner till hotellets matsal för att äta middag men de åt så mycket på båten att ingen av dem orkar mer än en enkel varmrätt. Det har dessutom blivit ganska sent och de vill hinna se lite av stadens nattliv. Kanske gå på bio eller teater eller se någon rolig revy och ta ett glas öl på någon pub efteråt. Men det blir varken bio eller teater för de kommer för sent till bio och på teatern är alla biljetter slut. Istället går de omkring i stadens centrum och tittar på folk och i skyltfönster. Text 87 87 texten Frukost på rummet. Nästa morgon vaknar Erik av att telefonen ringer. Han svarar yrvaket. Hallå? Vem är det? God morgon. Det är från växeln. Ni beställde väckning till klockan 8 eller hur? Gjorde jag. Jag visste jag Tack så mycket Vänta Vi skulle vilja ha upp lite kaffe på rummet Går det bra? Då får ni ringa rumservice Det är nummer 11. Tack Erik ringer rumsbetjäningen Rumservice Ja god morgon Det här är från rum 28 Skulle vi kunna få upp lite frukost på rummet? Ja vi har en liten och en stor frukost att välja på. Då tar vi två små. Skulle ni kunna gå upp till rum 47 och servera en liten frukost till vår son också? Tre liten frukost, två till rum 28 och en till nummer 47. Ska det vara te eller kaffe? Kaffe till oss och te till vår son. Ja. Ja. Då kommer vi upp strax.